Навколосвітня подорож Дрейка – пірата королеви Сер Френсіс Дрейк – англійський мореплавець і корсар Став першим англійцем, який здійснив навколосвітню подорож 1577 80 Він командував англійським флотом під час розгрому в Гравелинській битві іспанського флоту Непереможної армади 1588 у листопаді 1577 року англійська королева Єлизавета I відрядила Дрейка в експедицію до Тихоокеанського узбережжя Америки. Офіційною метою подорожі було відкриття нових земель, зокрема Австралії. Насправді Дрейк повинен був робити набіги на Тихоокеанські береги Іспанської Америки та награбувати якнайбільше іспанського золота. Дрейк на чотирьох кораблях вийшов з Плімута. У квітні 1578 року він досяг гирлала плати та, повільно просуваючись на південь, виявив зручну гавань на узбережжі Патагонії. Один із супутників Дрейка так охарактеризував патагонців. Вони виявилися добродушними людьми й виявили стільки співчуття до нас, скільки ми ніколи не зустрічали серед християн. Коли через Магеланову протоку флотилія Дрейка пройшла до Тихого океану. Почався жахливий шторм. Один корабель зник без звісти, інший, відкинутий бурею назаду протоку, вибрався в Атлантичний океан і повернувся до Англії, а третій довелося спалити раніше. Пелікан, єдиний з усіх кораблів, пройшов до Тихого океану і був перейменований на Золоту лань. За два місяці його віднесло бурею далеко на південь. Наприкінці жовтня моряки виявили найпівденніший острів Землі. Відкриття вільного водного простору дало Дрейкові можливість довести, що вогненна земля – це не виступ таємничого південного материка, а архіпелаг, за яким простирається безмежне море. Після відкриття Антарктиди широкий прохід між нею і вогненною землею назвали протокою Дрейка. Дрейк пройшов уздовж Тихоокеанського узбережжя, атакуючи іспанські порти. Після чого перетнув Тихий океан, вийшов до Молуцьких островів, і обійшовши Африку, повернувся до Англії у вересні 1580 року. Він привіз скарбів на суму, що вдвічі перевищувала річний дохід Англії. За цю експедицію Дрейка визнали гідним лицарського звання. У 12 років Дрейк улаштувався юнгою на торговельний корабель. Власник корабля був дуже задоволений своїм юним учнем і перед смертю заповів йому корабель. Так, уже у 18 років Дрейк став повноправним капітаном